А незабаром з'явилось уже двоє, і знову щезли. Теж, певно, сторожа, дозорці. А не помітив, наші чи поляки. Не розбереш, важко розпізнати на такій відстані. От, наче чорні цятки. Треба вирушати, скомандував отаман. І швидше, щоб нам не перетяли шляху. Тепер, панучче, уже ти нас веди, тобі ці краї відомі. домі. Аки п'ятериця персів, озвався Басом деякон. «То за мною ж, не гайте часу!» «Гайда!» – гукнув отаман, і вся команда навскоч вилетіла з гайка і помчала рівниною на захід, куди вже й сонце хилилося. На обрії позаду загону знову з'явилися три чотири рухливі цятки, але незабаром десь пощезли. То були передові вешники загону Стемпковського котрий простував у напрямі Білої Церкви, щоб з'єднатися з головними силами кварцяного війська. До цього загону по виїзді з Лисянського замку почали дорогою приставати інші шляхтичі чи своєю челядю, так що їх зібралося тепер понад 700 чоловік. і дві без зупинки їхали наші подорожні, не помічаючи навкруги нічого підозрілого. Голий степ розстилався тепер велетенським колом – на рубежах його поки що не було видно якогось значного руху, тільки праворуч і ліворуч позаду з'являлися іноді поодинокі рухомі цятки. Це могли бути й дрохви, що вільно розгулювали в степу. Найда за хвилину зупинив свій загін, щоб дати коням перепочити. «Далеко ще до Кругляка?» – спитав він Деякона. «Ген від тих могил буде милі три з гаком», – невпевнено відповів Деякон. «Отже, навряд чи завидно, то беремося до нього», – сказав отаман. «А я думаю, що то не дрохве», – показав він назад. Деякон почухав потилицю і, свиснувши, помчав вперед, а за ним і всі гайдамаки. Та тільки загін порівнявся з могилками, що височили за півмилі, як із-за них справа і зліва кинулися на гайдамаків сотні вершників. «Ляхи!» – крикнув Петро. Перед скомандував отаман і з присвистом гукнув на коня. Розумні тварини, прищуливши вуха, помчали вихром. Жоден козак не відставав від от свого отамана. Дарина скакала поруч нього, а деякон вихопився навіть уперед, щоб показувати дорогу. Незабаром стало видно, що важкі польські кінноті – не угнатися за легкими козацькими кіньми. Відстань між переслідувачами і жменькою і втікачів поступово збільшувалась. І замість того, щоб перетяти щах гайдамакам по діагоналі, поляки зімкнули свої лави вже позаду і тепер гналися за втікачами всі разом. Якби поблизу був ліс, то Найда тільки посміявся б з ворожого загону, та лихо лісу не було видно, а поляки невідступно переслідували козаків. «Тей, – скомандував отаман, – ми попереду на півмилі. Поки ляхи наблизяться, коні перепочинуть, інакше позаганяємо їх». Усі зупинили коней і навіть позлазили на землю, щоб дати їм змогу відсапнути і набратися сили. А коли погоня наблизилася на два постріли, гайдамаки знову скочили на коней і вихром помчали вперед. Кілька разів вони вдавалися до цього способу. Після кожної такої зупинки – було видно, що гладкі шляхетські коні бігли дедалі повільніше й важче, але й козацькі коні вже напружували останні сили. Після першої зупинки вони ще помчали швидко, навіть іноді зриваючись на галоп. Після другої побігли іноходдю, після третьої пішли з тупою. Нарешті, коли вже зайшло сонце, на золотово-червоній смузі обрію показалась темна стяга лісу, але козацькі коні так заморилися, що підігнати їх було неможливо. Вже на очах у ворога гайдамаки в'їхали в кругляк, а поляки, не відступаючи близько, обложили ліс, щоб вранці зробити облаву і запалювати красного звіра. Заглибившись у лісовій хащі, гайдамаки розсідлали коней, а самі зібрали раду. Становище було безвихідне. Якби вони мали свіжих коней, то під покровом ночі могли б сміливо їхати далі, поки розвидниця добралася б до майже неприступних лісів. Та на лихо козацькі коні були такі виморені, що не схотіли навіть їсти, а попадали на землю, важко зі спистом дихаючи. Гайдамаки розуміли, що вранці поляки, які мають кількісну перевагу майже в десять разів,